A'udhu billahi min ashshaytana rajim Bismillah arrahman arrahim Inn alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'agfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'amalina ma yahdihi allahu fa la muzillelahu wa ma yudlilhu fa la hadiyah lahu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la shariqa lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu Amma ba'du fa inna asdaq al hadithi kitabu Allah wa khayla al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi sallam wa sharra al umuri muhadathatuhaa wa kulla muhadathatin bid'a wa kulla bid'aatin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari thumma amma ba'du tajidha falandarimut uma absoluta e mutaplota itaqo inwetum zotit tom kriusit tajidhisi sallahu subhanahu wa ta'ala Përshëndetit tona, përshëndetit e Zotit Gjellë Gjellëlluhu, Bekimët e ti, Rahmeti ti, Të gjitha mbi më të mirën e njërzimin, Muhammedin të bire në Abdullahit, Alehi Salatu vë Selam, Bi shokët e ti besnik, Bi familët e ti të ndërshme, Migratët e ti të pastra, Dhe mbi gjithë muslimanët anë e kam botës, Të, të cilët e ndjekër rrugën e ti më të mirë, Dheri në ditën e kiametit. Të ndëruar dhe lezër, Melajna Zoti Xhelalu ala, do ndajm disa minuta nga ajta jon, se të shfletojmë nga libri i Zotit Te bareke o te ala, të shfletojmë nga hadithat e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, nga kuptimet e dietarëve, duke u ndihmuem me endjet të tjera dhe shpjegimet e tjera në mënyrë që ta kuptojmë afën e Zotit Xhelalu si ala, siç është i njohur Allahu Te bareke o te ala. Në vazhdimin e ligëratave mbi ciklin dërlithshmëria e pandashme në mes akidës dhe edukatës, në mes etikës, tërbijës dhe besimit, kemi kalu tek raporti në dërvlazëror, edhebi në dërvlazëror në mes muslimanve dhe kemi përmenë se sa është lidhur në ngushtë, edhebim ndër vlazëror me besimi. Në legjeratën e kaluar, kemi përmben nga fjalët e zotit dhe fjalët e pengamberit, sallallahu aleyhu sallem, se vlazëria është të shetë. Vlazëria në islam është të shetë. Raportin ndër vlazëror është i shetë. Dhe kemi thanë se nuk ka vla të shetë. Mirë për përthama, themeli që në bashkanë, është i shetë dhe jështë fjala Zotit e barek e vëtjala inë me lëmu'minu në ikhua me dëvërtet muslimanët besimtarët janë lezër. Dhe këj parim është parimin nga i cili njësemi në shpjegimi dhe shtjelimi në kësa ime sejleje. Sot dëtë vazhdojmë ende me raportin dërvlazëror për shak të nevojës e madhe që të pasëshirohët dhe ta gdhënë me si duot atcurën, at pamjen, at dukjen e brendshme dhe të jashtme të konceptit vëllao. Jetojmë në një kohë ku mbizotëron fasada. Jetojmë në një kohë ku tek njerëzit është e rëndësishme pamja. Është rëndësishme që ti në një interes të caktuar të kësaj bote të ke çdo bij për dikan, pastaj është punë e madhe apo punë e cila nuk lu në rol se sa jemi në gjahë dhe të Zotit e bare kjo o të ala. Pra, neve jetojmë në kohën e kalopeve të jashtme, duke mos i gjurmue brëndësit, thelbët, nervat, nërsa neve dim se feja Zotit gjellëvala është ngritur mbi nëbi nerva, mbi thel, themele, mbi thelbë, mbi bërthama. Njëriju nuk është njëri pashpirtë, Allah u gjele gjele luhu kur e kryoj Ademin e kryoj nga loqi e kryoj nga loqi dhe e la me e shiku me lacet në to e shikoj edhe i blisi dhe qarkulloj kër rëthi mirë po kur filloj muquit Ademin njëri në momentin shka Zoti i friri ati dhe tha une do t'i fri shpirt ati e kur t'i fri shpirt bini sejde që dhe më dhonë se nga momenti që njeri u ko shpirt, ko nderte Zotit. Ndërsa e kunder ta, e kunder ta e fese Zotit është që njerëzoria, që nderimi, me elon njeri u në pander, me elon njeri u në pavler, me elon njeri u në pëzot, me elon njeri u në parruk, me elon njeri u në pëmoral, ketë kjok nga vjenë, nga shejtoni, nga sa i gjelozoj se Zotit i friri në shpirtin, në trupin e ademi, dhe e gjelozoj që dhe me donë se iblisi gjelozon shpirtin e mirë tonin iblisi e gjelozon shpirtin i cili frimon në rrug të zotit e bare ala, dhe dëshiron rritje në numrit të djelzis së ti a i do prej neve nuk donë a keni pa ndë njëher iblisi të dëshiroj e mi andru di kujtë ftyro as të njëherë A këni pa dikuj t'il blisi me e gjelozu së është i heshëm? Kemi përmejnë na, nuk gjelozon, nuk ka zili, nuk ki në të rëson se farësiki, farëfloki, sa pëmirëveshësh, atë his nuk e ka këtë gajlë. Andoj për nga mberi a.s. kërna tha, kërna e kazoj hartën ku lëvizi blisi, as nuk thanftir, as në si, as ku, ku tha. Inëme jëgjri shëjtanu me gjërë dëmë, që i ta një qarkullon, ka qarkullon gjako. Ti a ja shka duzhban, mu më duhet mrejna. Shka duhet mrejnda? Me të prish prej për i për brejnda. Me të prish për i brejnda. Nëse prishet për i brejnda, atëherë edhe ma shumë e shtonë zbukurimin të njërëzit. Në dhe të për nga mberi, sallallahu aleyhi sallem, se gruaja dhe femra e cilja delë për provokim të burrave e njërëzit e zhveshur, e kështë shumë e radhë, tha për te i zbukurimi që ka jo e ka bo me dur të veta, edhe shetani e zbukuron në sytës e njerëzve. E i tha njerëzve, këshirë në këshirë në sajë mirashtë. Do me dhalaj, nuk e ka për qëllim ftyrën, pa e ka për qëllim ta more këtë ta vendosën haram, Zotin Arvit. Ne jo du të kuptojmë këtë mesele, që të kuptojnë a pas taj muabejtin që ka në dojnë Ta kuptojmë se i blisi me neve nuk ka problem me ftyrat tona, me durët e tona, me trupat ton. Aj ka problem qëfar shpirë t'i kemi. Aj ka problem qëfar shpirë t'i kemi. Andaj aj gjëlezon kur t'i banë mirë dhe tër mundin e jetë me t'nalë prejtë mirës. Nuk i tërësën. Aj i tërësën kur t'ba ishë mirë me t'nalë. Andaj e shef njeri unë kur do me ba një pun mirë Sa shumë lëkundet nëse se ka imanin e fort Pse lëkundet? Këse lëkundi kush E lëkundi a ja jep Një mi, që një mi Kështë ka do me nga mbele Kër do robi me do në sadaka I vjen shëjtani i thot Po ama Fokaradhe këjera ndasht Fokaradhe këjera ndasht Dhe po deshtaj me bleni haram Kur se ndalën? Kur nuk e ndalën? Birë po nëse do në me dhëmë sa ta kojë thëtë Po, ka më me meti varë Fër nuk ka është letë Pasuria Paksohët Kif mi, kiket, kiket Për nga mberë alë i sërënda cilëson ku, ku dëpërtonaj Do me dhëmë dhe zërmeve duhet Me erujtë shpirt lëkun Shpirt rorën Se të Allahu Gjelle Gjelalu njeri është me shpirt Trupat Jorafësisht trupat i vdes zote jo në Gjelle Guhala I vdes Dhe mbet shpirti, shkon lartë e të poshtë në bërë zahjeton dhe e rritit e në gjegimit ndërsa trupi kalbët andaj të i rujmë këto brendësit të shpirtit, këto elementit cëta të ne ka privilegju Allahu Gjellu Ala me, me të kur ne ka dhamë edukata në dërvlazërore nuk është vetëm ligjerat ku ne kemi mundësi këtu me shtilu me shpjegu e me laburu edhe ju kini mundësime të gju, mundu me ledzu, po qëlimi i ligjaratave kësaj tërbijës është që na me dëvërtet me vendosë pak gishtin mende dhe me thonë a më zvald ka o diçka që ka duhet mu përmjësu të këneve. A më zvald me dëvërtet ose jemi plotsu në për sësmorin e plot që s'ka gudzim mu prek të na diamanti cili shkëlqen të na antë apo duhet me, me umjeku dhe me shkute doktori. Në me thonë, mos të mbejte kjo legjerat e that po të mbejte apo tjetë një loj mnisme e përmjërsimit të këmuslimanet përmendëm se edukata me e lartë është edukata me Zotin pas edukatës me Zotin vjene edukata me pengamberin sallallahu aleyhi sallam pas edukatës me pengamberin vjene edukata me njërzit dhe tha me edukata e par me njërzit është edukata me babën dhe nanën pas të vjene edukata me me bashortën. Pastaj vjen edukata me familje. Pastaj tham se vjen edukata me vllaznit, si do të ki jashtë. Vllazrit musliman. Tash jemi këtu te kjo pikë që do të xherohemi pak. Ta kuptona bërthamën e të çëndrit dikush vlla. Detart kanë thënë, Allahu xhellahuala e ka sjellë shumë vllazërin në Kur'an. E ka përmend fjalën vlla në Kur'an. E ka përmend fjalën vlla por shejtantë, se janë vllazërinë mes vetin. E ka përmend Allahu xhe lavala fjalën vlla në xhennet, ikhwanan ala sulurin. Allahu e ka përmend në xhenet se do vlezer, të jenë vëllezër, të cilët do të rrinë në përkolltuçe dhe do të jenë të gëzuar në në vendet e tyre. Pra fjala Allahu figuron shumë në Kur'an. Gjithashtu fjala Allahu vjen shumë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo Duhet njeriu të ndalet me thelve, jo me sipërfaqe. Vllah vllah vllah vllah dhe fillon rutina e emrit vllah dhe hum kuptimin vllah. Vllah musliman, I love you, I love you, ki vllahi dhe asni vllah. Po, njeriu kur ka rutinë nuk e kupton. Sikur që ibn Ka'im el-Juziy ka thënë, duhet të mbrojtë njeriu nga rutina ibadeteve. Apo i vjen diku të rutinë mu fal. Pas vakte, pas vakte, pas vakte, pas vakte. Edhe kur t'ja nisën më bëu disa vite, e shef se më nuk e ngjen namazin kë. Do të ishom ballëvizje. Edhe pasta një herë tani kohën thon, e kup pasposhni namazin fillim atara shumë më lezetshëm ish. Shtash dëgjysh, nuk nuk e ndjej ata. Pse vao? Gjasë ka fillu njëriu me i folë dhjetës namazli, namazli, un jam mi, un jam mi, un e falna dhe fillon më më bëu kjo fasad. Dhe fillon me hukë spirtrorja. Edhe vetëm e shof namorr i shobë në qilimin, e kështë më rad, bojmë të rekti namaz, i shesë me ata, blejmë di shka, shkojmë që titë me vimi prapë edhe, salamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakat, uke nuk është namaz, po juridikisht kemi thonë se nuk i thoi na përsërite, a mo shpirëte në namazit nuk e, a i s'ka folë me zotin gjellë u ala, a i ka folë me atë kolegën që ka posë puna tje, pasta ju ka këthije. Kështu është edhe me shumë terme, v Andaj, Allah u gjellëvala ka thënë Fe dhekër Fe inë dhikra Tenfaul mu'minin E teo Muhammed përshërit Ja usenët Se me të përshërit me ju bëndo bi Besimtarve Apo, në Kur'an e gjenë një ajet të përshëritur Një ajet, dëjt, tre Një ajet, inë alledhine amanu Va amilu s'salihat Inë alledhine amanu Va amilu s'salihat Ja ajuhë alledhine amanu Ja ajuhë alledhine amanu Të përshërit me, pëse vëllë apo zoti nevojë më përsërit të se sendet në har ska ska po s'kam mjaftu? Jo vallai kam mjaftu. Mir po zoti ka zbrit xheriatin për puthje me neve. E na shka jeni na e na insan, harojna. Edhe na bën se net fasad. Edhe termi vëllazëri duhet më mumush me shpirt, duhet më vadit të thahet. Nëse zvaditët, nuk u jetët. Nëse nuk i nuk i jep atij fuçi, atëra dështon. Dersa Zoti Jon te bareke O te Ala për vëllazërit ka folur Kur'an dhe ka premtuar me xhenet për dy vëllezër muslimanë. Do të citojna tekstet e pejgamberis a salam nga Allahu te bareke O te Ala. Andaj çllimi është pra ç'të jap mi pak ujë, pak shpirt, pak vajitje termit ndër vëllazror. Musliman vëlezar, termi madh vëlezar. Fjallë madhe, që që kemi përmenë se e buhur e i rës, radhi Allahu anhu, kër i shkoj njoni për njërzve dhe i tha, dhe Allah i du për Allah, tha nalu, nalu se shumë fjallë të madhe, ki tha. Dhe Allah i du për Allah, tha mo se shumë fjallë të madhe, i të tha. Dhe Allah i du për Allah, tha mo se fjallë të madhe, i të tha. Se si të mlonë me, me, me e pohuqëta Tha me është ti ju në dorën Të e me në gjepin tanë A nërvëzorësh A dëshanë A, a, a, edhe shumë aja Po, po Jo, sot dorën me të ashtinë gjepë Jo, me të përshëndetë a problem Këtë pale pëse më ka përshëndetë mua Do më donë Do më donë me dhe duhet Me hipak në lëkurën e sahabeve Që shkanë me nua ta Shiko e burera A bashkë me nënë se e borajra refuzat një njëri me pas vla muslimat? Jo, ka dash mi thonë, më, më stuj për Allah, thuj, po du me dash për Allah Qishtu nështë në ta nuk ishkan e gabume A ma po du për Allah dhe ta shof me se ashtë shumë, shumë e rand Allahu në mundsof, më kam dhazdi për Allah E barra dhe zër, Allahu Gjelle Gjelluhu në surën e zukhruf Ajeti 67, thëtë zotë i onë të barekja vë te ala al akhila yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwa illa al muttaqin fa zot e on xellawala al akhila llezrit lleshokot yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu krait xokot krait llezrit dit e xjikimit jan armiç te njeri tjetrit illa pervec Djetarë kanë dhënë, shikoj e që farë hyrje në vëzri. Nihere ka vendosë filimi se shumica janë armiq, pas taj ka përjashtu pak nga ato që duhet për Allah. Shkodhe njerë lezoj ajetin e zote të barër kjo surë zukhruf, ajetin 67. El ekhillau, jau me idhin, ba'duhum li ba'din aduhun. Miqt dhe vëzrit dhe shokt, Ditën e gjikimit Kërrejt armeç kanë mëkon Parëm ndohë vlezër Shumitë aso qka isha ti Meç dhe vlezër Ditën e gjikimit kanë më rogë në mëzveti Armeç në mëzveti Jel më anu ba'duhum ba'da E malkoj njëri tjetëri Illa përveç Kus janë këta përveç Ka thënë zotë i unë gjellë vë ala Illa lë al mëtëqin Përveç të dëvot shmëve Përveç të dëvot shmëve Kushen të devotshmit, për shpjegimin e fjallet të devotshmit, ne kemi, kemi më përmend, fjallet e pengamberit, sallallahu aleyhi sallem, se të shka do me than i devotshëm. Të djetarë kanë than i devotshëm, vetëm ata shka në dashurit e të tëre, në dërruazërore, s'ka pas asë një grindës i ashtë ta emrit Allah. Kjo është ta randësër. Ashtë se ranë për folësinë dhe për dëgjusim. To nuk ke kemi për qëllim me pohu se nakin amri grapë, vetëm të me e qëllë temën. Vetëm të me e qëllë temën. Të gjithë dashamirë, meçë dhe vlezërit. Dite në gjikimit për thadë Allahu ketë armeqikije. Ketë armeqikije. Për shëj ka bashku pashë Allah. Ka bashku interesë e levërdia dhe përstashmëria dhe gjinsi, loje, Allahu Gjelluara e ka përjashtu vetëm të debatëshmin. Ana jemi të kërkim të këti të debatëshmin. Djetarë kanë thamë, raporti Zot dhe Vla është kështë. Kun be bi rabbike bidunin nësë, wa kun në anë nasi bidunin efsikë. Kjo raporti me Zot dhe Vla, dikush përzi, e përzinë, e përzinë dhe të ardojnë sa i përket me zotit tanë banu me zotit tanë dhe mustanije që ka të thonë njërzit rrithan nasi gajetun latu drak ka thonë imam Muhammed ibn Idris e Shafi'iu ki imam i madh, El Gjelil, El Kebir ka thonë sa i përket razillokut njërzve smërihet atar që ka të bëjnë ka thonë këshirët që ka të bëjnë dobi të, të, të zotijot pra, raporti Me Zotin tan zban mi përzin njerëzit. Çfarë do të mos zban mi përzin njerëzit? Ti këshire me Zotin tan raportin rregulloje, drejtoje gdhende, pastroje kristalizoje, le të jetë, le të jesh i dashur te Zoti jot. Pastaj e pastaj ka mohabet se njerëzit thojnë, çka s'thoil? Ja Rafiditi kije. E shajnë Abubekrin natë dit. E shajnë mer natë dit e l'anun e hu urrejn, e urrejnë malkojn, e malkojnë e bëjnë të këfirat e bëjnë të këfiratë e bëjnë të këfiratë dhe asë ka se bëjnë të këfir e bubekrin dhe kanë libra se kush dishon në kufrin e bubekrit është të këfir a po dhe bubekri janështë i dytin gjennet elhamdulillah mirë po kun me anë rabik bidunin në sa i përket raportit me zotin tanë mos e qaj kokon për njerësi ka është ligi zotit e bare Mirë po, mirë po, kjo a e prish raportin me njerës asë njëherë. Shumë njerës i këto nuk mundën me harmonizu, po na i harmonizojna, dhe djetar di kanë harmonizu. Pra me Zotin Allah nuk ka o ti muhabet. Unë nuk mund me thonë, apo përshatështi me muhe një badetin ten, apo të këshirimin ashtë të shkejta, besojnë si në, shke na, a, na që, që, që mundësime që a kohën kështu si cëllit ta shkamenon për një mesele, për tuk mesele, për detalët, s'ka mundë siullo. Njeri ju duhet me gjithë rrugën të zoti i ti. Mirë po, kun me annësi bidunin e fësikë. E, kun dërta. Kur të vlazrohë është me njërës, kur të ndërtojshë raport të vlazrohë me musliman, leje vetën të shpija. Qalë me thonë kjo? Pra, të zoti jëtë, ti edhe zoti. Tu më se përzikër kanë. Ti edhe Zotit Kur ti ish me njerëzi, me vlazni, me shok, me dashamir, me misq Ti pa nefësin tam Pra ti pa ego Ti pa ego Nëse ti me ego Një ditë pëj ditëve, ndahme Këma ligjë Si ti ish me dika, me ego Edhe më nëzje prit Një detalë, një rëshqitje Një gabim Ki nuk, nuk i ki vlati, ki dalë në prit këti Nuk mundët një vlati mu i dalë në prit Jam të pritun e di se ditë ta ditës kamë po, ty be vlar, mik e ki ka më rrit. Po ti be vllar më ke kitë, nuk e kimik. Andaj det argumenton, vllazëlloku është egon të shtëpia me vllazni për jashtë. Por ndryshë vëllazër, veç mohabet është ajo, prav, xhepura shka i thon. Mohabet i kot. Andaj det argumenton, drejtoi raportin me zotin tan dhe mos të përzihet kurkush këto. Dashan drejtoi raportin me vllaznit e to dhe leje veten tonë. Më të, a, më më së pëngu e. Edhe shka u bështë ashtë më më së pëngu ti. Prishtë të lasë në lëku. Ja, u bë. I më më shafiju, kër ka debatu me një për i djetarve, dhe kanë polimizu. Dhe kanë bëjt gjithalë. Debatë. I mbunit për debati kanë bëjt ato, kër i më më shafiju akon, mojnë e gjuhë së arabe. Edhe, normalitikisht a ju, e ka një vetë në ngushtë të lasë, se këja ka zonë edhe ka fillu pasaj rrugës më s'mifon, ka shkujnë më më shafioj kanal. A, seherë që i nësë pajtojnë me të makëtë në shpinëna? Ka thonë, për po ku i gjenë di musliman që ashto? Mëna, seherë më në që ti në pajtojnë me mu, ti këmi makëti shpinëna? A, të nuk e vëzhin lëkja. Ka thonë, shejkhull islamu të imi në me gjmull fetawa, e fe kullë me khtelë fe muslimani te hegjara, fe la jebë kalli lë muslimine osbetun, ka thon asa herë që dy muslimanë kanë një polemik, kanë me ja kthinjën e të shpinës. Ka thon kështu sihet vrasni llak mes muslimanëve. Sahabet Ebubekri dhe Omeri kanë polemizuar vëllazër. Kan kanë, kanë polemizuar. Ka rast edhe janë i dhënë dhe kanë shkuar dhe më pas janë pajtu. Kjo është argumenton. A janë njerëzorë asht, ama leje egon të shpia. Leje egon të shpia. Pra Zoti i Ungjalluall-a ka pruv themelin e kësaj meselesë se të gjithë njerëzit janë armiq të ditën e gjikimit përveç të devotshmëve, dhe tham se të devotshmit janë ata që duan për hir allahu të Allahut te bareke ve teala, transmeton Imam Maliku në Muwatta-n e tina, ka thon nga Muadh ibni Jebel radiyallahu anhu enne huzemi a Rasulallahi sallallahu aleyhi sallam se kjoja ka dëjjupi nga mberin sallallahu aleyhi sallam duke than ka than Allahu të barike vëtë ala ka than Allahu gjalli gjallaluhu uajjëbet me habbeti li lmutëhabbi në fije ka than uajjëbet vajjibësht me i dashët une ata të cilët duhen për mua shka fjallë shkurt E ka thonë Allahu Gjellewa në hadith kutsi Transmiton Imam Maliku me istat sohih Me istat shumë të shkur Dhe të pengamberi Sallallahu alaihi sallam Dhe qka thot? Ka thonë Allahu Gjellewa Vajjib është Dhe fjalla vajjibet Për të kuptu hadithin pak ma në thelb Vajjib Kër i thojnë vajjbe Nga rrje dhe fjalla vajjib Vajjib është me ra o diqka Vajjibet I thojnë vajjibet të El-Bakar, Ra-Lopa. Uajjëbet i linsan, Ra-Njeri. E dy dy kush me thonë, ka dojshash pikëto në Vajjib atje. A rapë kështu i lidin. Uajjëbet, uajjëbet me Ra. Po pse është përdor obligimi me fjallën uajjëbet, se ka Ra kjo mesejle, mora është shtu më krye. është krye, në potë, akti krye. A dhe dhe në Vajjib. Andër pengamberi sallallahu aleyhi vësallem, kër ka folë për gusë, në që ka thonë, el gusli wajibun ala kulli muslim gusli është vajib për zdo musliman një numër i madhë i djetarëve kanë thënë nuk e ka për qëllim vajib shëriat për e ka gjufsor kara, së është vajib shiko ka këtërën jo e ka për qëllim aspektin gjufsor jo vajib për ka vajib kara, së është vajib pra, zotë i jo e unë gjellua në që dhët uajjëbet me habbeti do e mos i dua ta Dhe cilët duhen fije Fije do me thom Vetëm për muhe Jo për dikan tjetër Adi që dhe me thom Vetëm për muhe vlezar Në shpjegim të këti adi dhjene, dhjene, Do një herë dhush Se pas në vla, hajdi shava Ose unë se pas në dikan vla Jo vetë sën pas ka aj Por raportin ndërësjet Djetarë dhe dikë ka në thom Mu të ha bine fije Që duhen për muhe do me thom Aj e do dikan për Allah edhe por me u prish kjo lidhje për Allah do të më dalë diçka më e madhe se sa kjo që ai ka lidh. A mundet më dal? A e kuptot? Do më thon. Ai e ka lidh një lidhje. Kjo lidhje është Allahu. Për me prish këtë lidhje do të dal më dalë diçka më e madhe se Allahu. Ku më xhetat? Allahu akbar. Allahu më i madh. A kuptonin se ku të prishën njerëzit që para kësaj kan thënë du për Allah-et, e kan vëlla musliman, e ku tash i shih se u ka prish, mos mendon se e ka pas për Allah në fillim. Se a mos a mos po dajnë pretendojnë që e kum xhet në mat mad. E tash ha skomunsi. Do se do ti kan për Allah. Do të më xhet një mat mad se Allahu më than valla të rreshtash deshta për Allahun. E tash kum. Allahu Akbar. Allahu isht më madh. Anday Allahu Jalla Wala ka baw, ejabet. Ne sandoq, nëse duani vetëm për mua, obligim edhe unë kam ju dashur. Ja ka baur obligim vetvetes. Andaj a bej shikni sa janë të ndërlidhur besimi, akideja me raportin ndërmveshror, shumë vështirë. Shumë. Derrisa do ta përfundoj me lein e Zotit Jellala, në hadithe që do të, të shohni se pejgamberi alayhi salatu vesselamu dhe sa sahabë ka qeshëu ado me hinjën, po. Dui musliman të çshë do vetëm. Jëtë ja sejnë të ndërlidhura Sa do që nga shpesh herdë Shejtanin a i danë Sa është be kushtë kjo? Nuk është kjo kushtë kjo Rani kushtë Vjeni kushtë Rani kushtë Vjeni kushtë Dhe Dalmi të Allahu gjelluarat Qishtë ta pengamë E të drunë me një muflis E dini të falimentumin Ha, ky ki. Kishtë ka irëzojke shurotet El muslimon Ala shurotihim Ka ta pengamë veri së sëllem Musliman ju rrinë pas Shurot se ne ka të rësmetojim maliku, ka thënë Allahu Tebare Kjoa Teala, uel well, mu të gjelisi në fije, dhe ata shka bojnë me gjelis veç për muhe. Mu të gjelisi në fije. Shikov dhe za, djetarë ka dhe nënë, nuk ka problem, kafja më konë vesile, qaj më konë vesile, qësh është edhe vendi vesile, kauqi, shtrati, tavolina, se ti ku të ullësh me dika nuk, nuk shtrini, po ullësh, edhe e kije një lojtë këlltuk edhe një lojtë tavoline. Po nuk banë mu po tavoline ajo që anë kam ledhë nejve. Se shumë mirë ku kë ka që të menejtë. Që kjo kafe shumë e mirë, që kjo restoranë shumë i mirë. Unë e vesh me qëta se që të të tjerë së mujë mi bajtë. Ku ka kështu në islam? Ti ose të ka bashkue ftyra, veshja, tabijati, karakteri, vesët, apo qka? El mu te gje lisine fije ullën veç për muë e muhull me dikan për Allah është randë. E si do mos në kohërat tona, ku vlezër, në emër të Zotit, asë një muhabet zba për Zotin të vëllin. Në emër të Allahot, asë një muhabet për Allahun Gjellet Gjellalu. Ku është Allahot? Në muhull, ju khadi u në Allahe valedhine, e mënu, i mashtrojnë Allahun dhe të që kanë besue. Kjo kritikë për të gjithë me, e dyta, vazhdanë aditë dhe thotë, Olmuteza u irin e fije dhe ata qka vizitohen në emrë tim, në emrin tim. Pse vizitohen? Vetëm për Allah. Vetëm për Allah. Këta mund është mi avthonë ti një milion të vaznive dhe asë një anë nëse këj vizitu për Allah. E dinë Zotë i jëtë cila ka qenë ajo vesilja qoft egoja e madhe qoft ka periferia zemrës atinë dhe, dhe një levërdi të nuk e dirë. Pastaj, ka thanë Allahu Tebareke u e Teala u elmu te bëdhili në fije dhe ata qka jopin njëri tjetërit për muhe për muhe vetëm për Allahun gjelle, gjelle gjelalu për mi kuptu që to ma thjesht vetëm këtaj në kundër tëm si kur që thasht ndarjen pas bashkimit për Allah këshire mirë au kam bashkë për Allah apo diska tjetër pas taj me gjlisin këshire mirë Për çka bashkohet? Se s'mund të mundo një mezhlis në një kuvent i vëllezërve musliman, vetëm se në fillim ka pasur ish ka gabim. Dhe e dyta, e tjera e treta, dhe ata që vizitohen. Nëse kanë dal vizitën, edhe në fillim ka pasur problem. Dhe e fundit me dhon para Allah. Ëh, unë e yep shajp shajp shtajtë së pama di. Apo mos i ndahet, meq unë e joha ata ju se një nejt bashumson unë me ta. Po ti për çka i nejt? Kënëhet për tashma si ndome nga në ka dhuse, nga s'pe njofë nga t'i pënjeft, bi sel u huë, sa e ke që kjo lidi që është. Ki po kësi njërësi? E njofu në ata, e njofu në këta. Nuk në ndereson neve a njefa se njefë, të gjithë janë gabimtarë, të gjithë janë gjuna qartë, të gjithë kanë rëshitje, gabime, neve në ndereson aja që kanë akalidhë. Allahu gjeluar s'ka të meta, s'ka gabime, s'ka vese. Shko likësia i gjellë u ala Edhajna ka qëjtë musliman Hu e se makumul muslimine min qëbl Ju ka qëjtë musliman në paraksajna Hu e fi hëdha edhe në Kur'an Këndaj, kështë hadith i par I cili e shpjegon Ajetin e surën Zuhruf Se të gjithë dhe tjetë armiqë përveç se Atërë që ka duhen për hirë Të zotit të bareke vë të ala Duke i largu të gjithë Tha interesat Duke i largu të gjithë tha levërdit qofte dhaja lëvërdia është ka te e prit për e një shokë ku tanë pas dhët viteve qofte nëse e shëqëronë ndikanë sotë në emër të Zotit dërsa qëllimi ka qenë pas dhët vjetëve me të abonit mirë së është par Allah nuk është par Allah pse se ti mas pëzët vjetëve po nëse vdes një jetë e ki pas pas pëzët vjetëve s'ka lidi që që në një judit me pas kujtës dhe tërë A dhe kjo është bërë qedja, Allahu Gjelluala ka thënë Va'të të simu bi hablillah, kapu një për litarin e Allahu, wa la të farraku, dhe mosu ndani, fa të fshelu, dhe të dështoni, wa të dhe dheberi hukum, dhe frima juve të shkoje, s'ka frim, s'ka frim. frim. Qishë kanë thënë, djetarë dhe shekë, njësëmë të imien, pas vrasë që sotmanit, nuk janë qëtësu qështet e muslimanëve. Pas vrasjes së Osmanit, nuk janë çetësuar se e muslimanëve. Pse? Gjasë e kanë prish vllazën e Allahut. Ka me doza, po janë prish doza. Ka i pushteti, ka i politika, kanë vrarë njerëz për pushtet e kësë më radh Zoti radhuit. Tjetër, kush beqim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbi atase kush duhet për Allah dhe kush është vëlla për Allah? aqin taras vetëm për madhrinë Allahu te bareke ve te ala dhe vetëm për djeken e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem ka dhani moslimi na sahihun ati babu tahrimu zulmil muslimin wa khadlihi wa damihi wa irdihi wa malihi fatima muslimin kaptin kaptin mbi ndalimin e zullumit ndaj muslimanve ndalim ndaj tradisati ta gjaku te ti të nderit të ti, të pasuris të ti. Të brënsme dhe t'jashtme. Nga Bi Horej, rrëdhjallahu anë, të të katon për nga Mberi sallallahu aleyhi sallam, la të hasedu, mos kini zili njëri tjetërin. Mos kini zili njëri tjetërin. Dhe me thamë, nuk ka mundësi në zemrën e një muslimanit që ka i thët një tjetërit vla me pas zili. Nuk ka mundësi. Zilia është konflikt me kaderin e Zotit, çka thon Ibn Qayyim el-Jauziye. Konflikt me kaderin. Pse ja vlaket? Se u dashnë ja vdon. H, ato po shpolitin te vetes te mendena. Ki nuk e meriton, po hajde inshallah, ku me dit. Allah, Zoti ai jo nuk gabon. Nuk gabon te barekehu Ta. Nuk e ka qit dit kan, mos e ka qit ndonjëm, thon prit prit prit, prit tha ska kso, jelle jalalu, kur ta krijoi, kur ta furnizoje, kur ta begatoje, ai doin shum mirpse qofte dhe istidraxen, qofte dhe jo besimtarën dhe cilin e furnizon për ta tërhesh drejtë dënimi të ti, Allahun Arruj. Mirë po, a nuk ja ka huqë. Vesh rafidit menojnë se ja ka huqë mesajin Allahu në përmjetë gjibrillit. Okay. La aklen vë la sharan. As logikisht, as shëriatikisht. La të hasedu. Nuk ka mundësime, po zili në mes dhezërë muslimat. A që në më tonë zili dhezërë edhe kur gjokës të gushtohët. Nështëta nuk, nuk, në nuk, nuk e thua së një fjalë, ama të shpirti do me të plasë, për shkatë do me të plasë? Pse Allah e ka vërrizut, i ka meninimet, pse Allah e ka begatut, shkatë për të plasë pirti. Kjo luft të shqeitanë dhe do të me largue. Andaj dhe zëtë e Jusufit dështën me mitë, pre begatitës ka edhe Allahu Gjellu Allah. Edhe i kapi pra prahmeti Zotit e Bareke, vëtë Allah. Thotë për nga mbire Dhe këtu para se me vazhdu me inumruhe detalet e të dhevotshmeve të cilët duhën veç për Allah, këtu vetën një element. Ajdi kujtë po i drejtovët pengamberi alai i salatës ramë, jo neve, jo neve, po ju drejtovët sahabeve. Do me dhane dhe sahabët pas kanë pas nevoj me ja aukohën shto mesele. Më stohet dikush, a, ka e gjithë kështë këtë temë tashë. Për nga mere e sëma me paska zhjetë me fol Në mesin e sahaba Adi dhe në sahi Muslim La të hasedu Moskini zili njëri tjetëri Kujtë për fol La të hasedu është folje Endalesës Nehi Me për emrin E ditë Jo Jo Jo moskini zili Ata shka vin Jo lajet e hasedun La të hasë du E ka fëshin munin Për me mbet Për emri drejtuës Titi Kujtiti Ebu Beker Oth Omer Othman Ju këtë komplet Shka për ju shofu në juve Apo? Atyre E nësa atyre Qafu në për neve Allah unarrujt Pasaj thot Uala të nëgjëshu Dhe muzbani të nëgjësh Fatë këtësish në gjuhën shqipe Ska për këthim bukë falë Të nëgjëshu Minë nëgjësh Nadj është i keni pa, na për tregti, na për pazare, e ka një në një, një trakatër veta, edhe i sillën shok i dvet, çka ka duçant, edhe folin për çmimën. Apo ma shajt për çkaq. Nuk e ka për qëllim me ble, e ka për qëllim aty që që të që tjerë të reshka vin mi thon, çe kaç e pas ka çmimin. I vin katra pes veta i thot, apo ma jep për çkaq. Ato të tjerë thoin, ça çe pas ka çmimin. Kjo është tenaxhush me bodallaver. Për nëse më ka dhënë, la të në gjëshu Pasaj ka dhënë, wa la të ba gëdu Dhe moskini për njeri tjetëri më buhd O rejtje A pas ka mundësijë me hi o rejtja Si kur mës të shkame mundësija Hipotetike Se kishtanë, për një kamberi Po eksiston mundësija Jo hipotetike Po trashotetike Qka dushtuji, praktike Në zemërhe, ta merë zemërën Në kompletu rejtja Ka që ka dhënë kajim e lë gjëvëzije, hasedi hasë e dhe urrejtja i kthejnë edhe sendet konkrete të mira në të këqija. Për shembull, nuk po di, një fytyrë e bukur, një një telefon i bukur, një veturë mirë. Zilia e bën edhe çat të mirën me pa të këqje. Ja xhenaj ato defektet. Ka thonë se për sendet konkrete zilia i kthen mbrapsht, para menopër ato abstrakte që shka sifon. Para më ndërë për abstraktët, për shenë mbëdhë shpirtin, kërkush nuk në ishe. Nëse aj për trupin me ndonë, me zili, para më ndërë për shpirtin, qështë e më imaginon aja gje, ku me ditot, ki u këmë nëjnë ashtë, Zotin arujtë. Dhe më honë, la të bagadu, nuk mënët me pas u rrëtje. Allahu gjelluar e ka ndalue. Wa la të dëbaru, dhe mos jaktani një shpinë në njërit jetërit. Mësë jakteni, vetë shpinën më jakti, ndalume. Se valë? Ja se të ka bashku, Allahu te bareke, vëtëala, sa vlazër, sa të jaktenë, vlazërve shpinën. Dhe me vetë, janë isë më belbëzu, zdi shka me kalëzuhet. Dhe me vetë, bjema një jetë argument shëriatik, provë, dokument të islamit, të imanit, të jeshanit, se ti nuk lejotë që ti mi fodhe më jakti shpinën, a, mësë më gushta, po. Po nuk shojnë të punë të Allahu gjelloha. Nëse një njerit të be me pitje ngusht, që ishtë dvenë të Allahu kërë dvenë të pitë? Pse si fole? Pse ja këtë e veshpinë? Berë më përgjigje. Ska atje? Atje janë zgjarrë dhe në gjennet. Shkonë në tonë nëse ketonë. Nëse një njerit shtinë të i e më ngushtu, se s'ki gjëvabë, parameno parazotit e barë dhe kjo të Allah. Andat njeri ju duhet me pasë kujdejës. Wa Thot sallem, dhe mështë ndërhyje njani për juve në trektin e tjetërit. Tama me shëtë dikush se ka bon një biznes, edhe ka marveshe, edhe ka mor hapat, hu gjumë, se kjo bo milionere mazumua. ma zëmua. Më dhe dhe unë e kënë po që këtë ide? Anë i mërë. Mirë, po kjo nuk është prej vazërisë, prej vazërisë, minë njëherë kërshimi dalë, kjo nuk ka, wa la je bi' ba'du kumë ala baj i ba'du. Më zdorini një riçetrin në në pazarën e tregtit. Tetra vazdon pejgamberi alayhi salatu sallam duke shpjegue se çka do të më dhanë modash për Allah, pastaj tha du'akun u ibadallah. Kjo është me halul shahid. I thonë dietarët, pjesa e cila dokumenton dhe është provë për meselen që po folmi. Uakun u ibadallah. Pra, në Islam gjithmonë ka largimë dhe pohim. La ilahe illa Allah. La ilahe illa qad dhurua per dhetse Allah. Etash, në vllazëri nuk janë këto, këto, këto, këto, dhe është kjo, kjo, kjo, kjo. Çto i mohon dhe çka mohon? Ku nu e ibadallah. Bohuni robt Allahut. Shpreh e cila i përfshin krer tjera, të tjerat. Robt Allahut, ti unë jemi robt Allahut. Çka unë e ti, jemi robt Allahut i thëni librat e Zotit të varë këto të ara shkondrish pasaj do të pengammeri alai salatu e salam ikhwane dhe zër dhe djetarë kanë thanë dhe zër po hi pak edhe në aspektin gjokësor dhe shtë a i duke shtëtësuse dhe në veritë se mirë po janë shumë të dobishme për ata i cili dorën me ju në adithët e pengammeri të alai salatu e salam kunu i badhe Allah ikhwane i thojnë në gjuën arabe me f'ulum bihi kundrina dhe i thojnë hal gjendje behuni rob ta allah rob është kundrin pra robria duhet të mëkon mbi ty do të thon ti komplet rob i allah dona jote rob i allah koma jote rob i allah el muslimu men salima el muslimuna min yadihi muslimani i vërtetë është ai i cili musliman janë rahat me dorës të tij çish rahat këto dorës prekse allah i ka thon na ulu Amo un e ka ndor, po ti ekipos guzonë me përdor. Amo ne përdor, mos je musliman. A mos prish dit imanin? Ai jigonin këto lidhje ti i bën pejgamberit alay salatu sallam. Gjithmonë mbërthamën e thën te Zoti. Amo un e mua, po ti munesh. Unë e di që munesh. Po zullumçari i munet i ka vrar 600 milionëz atje. Amo i thoin la'netullahi alay per dit. Allahu mallkoft, Allahu mallkoft. Apo becharseid. Mir po. Ne du të kuptojmë Se bërthama është e cila neve në nëviz Jo mëjë së mëjë Unë e mëjë Po ti mundësh po Zotis le Nësi i ki thonë që unë i besoj Zotit Andaj du të pengamirë ali i sëratë sëram Kunu i badë Allah Bëhuni rratë Allah Kjo është kundrina Gjendja cila Cila gjendje e përdiqme I khuane Vlezer Bërthama i badë dhe gjengja praktike, lezër. Pasta edhe bëngamire ale i sëratë të selam. Shiko, farë, lezër. Hadithin e sajë muslim numër 45. Kushtë do në të shpia me elecua. Hadithi në muslim. Dhe shiko në bëngamire në sëram, loj, loj shpreje për dorë për me fuqizu këtë, këtë përthanë. Dhe rita shakaj e qartë, e qartë, vazhdojnë bëngamire në sëratë. Në potë njëtin hadith, thotë, el muslimu e khul muslim muslimani e vlaj muslimanit ja rësullallah e kuptu më vlaj dheri tash së është vlaj muslimanit po pëse për po e theksan për të të regurë në cilë e kësajla për të të regurë në cilë e kësajla el muslimu e khul muslimi muslimani është vlaj muslimanit laja dhlimu si ban zulum asë i shkon me indja vile mi ban zulum nuk i ban zulum e dyta wala jahdiluhu dhe nuk e trahton, nuk e trahton, wala jahkiruhu dhe asë nuk e nënqmon, e sa nënqmime dhe trahtit dhe zulumët bëhon, me gjeste, me shkrimë, me shikime, me këthimet shpines, a, i ka thonë musliman, të ardzojën e se ke, a, pu po nuk shodbe të zotishtën, ka për e njërzëve të sëmurë dhe zërë, Zotin arrujtë dhe i shëroftë të gjitha ta, i bëhot, i fiksohot muslimani si iblisi. I fuksohot, si ta ardojtë që ta, ketë muslimani kanë mu shëruhe. I haron se 6 miliardë qëfarë frimojnë në dunion. Edhe mu kanë edhe 1 miliardë që, që që ki, a hajtë për njërzimin. Mirë, po, se mundja është haron. I fukiso, jo, jo, jo, ketë miratë që, që që ki, a nga bibë. Pse, adhë? Shumë gabimë, duhet me shnojsh këtë problem. Apo, që të dashovëmi në legjeratat e raportit me djetar dhe gjallar, se si njëzve ju fokusohet, fokusohet një kategorije njëzve, thotë që të piqik një të orësherri. Rëzha u leman nuk thonjë që ështëto, djetarë nuk thonjë që ështëto, ama njëri jutë i fokusohet, thotë për nga mele sramë, si ban zullum, nuk e të rathënë dhe nuk e në në qëmonë nuk e nëndshmon, kur e kshilun, ima më shafiju në hap tazi, që e tha, pi për jash kshil, oma të e deshën e më nëndshmu, kjo djet, dhe pas kon kshil, pak ma andësh, a po, a ma jo ja t'ja tham tani në këto tjert, a mërët vesh, ku shakit, nuk shkon kështu, kjo nuk e kshil, tjetër a thot për nga merës në në vazhdim të hadithit, et takuahahuna, tak valok jo shtu në zemër, dhe zër, këtë adith, po unë pudu me lidh konteksin e adhiti që kan lidh dhjetartë që ka lip i shareti pengamere së ram takvaja a qëtu në muabetin për vlasnillok shikone pengamere së ram takvallok i përdo të qëtu kur pe thot këta tu full për vlasnillok pse mjekra pamja gjamija gjemati dhe vëqmërija e jashtme Nuk, dëm, nuk garanton lëzëri. Ebeden, ebeden as njërë. A kuptut? Kut për ju folë, po ju folë sahabëve, këtë me mjekra, po ju folë sahabëve, këtë me farze, me sunete njëzmat mirë, po ju thotë, tak vëllëku, këto, që në në kupton, mos zullumi, mos urretja, mos zilia, mos mashtrimi, mos dolaverët, për këto murojnë, ati si dujsh zgate sa dujsh. Zgatë të vladë dhe vëqëmëri jenë zemër, mos i banë zullumë muslimanële, kjo dhe me dhonë, takvalloku, ha, huna. Thotë transmitusi, ju shiru ila sotë drihji të le dhe më rratë. Tre herë bani me shenë ka, ka gjokësi ti, ale i sëratëse. Takvalloku, është këtu, takvalloku, është këtu. Edhe pse ka gjokësi? Se në gjokës hinë shëjtani dhe nëzajnë mua pejtë a, a, op, op, nëzajnë, nëzajnë, nëzajnë dhe njëri ju do në vluë dhe kur të këshirë e raport, ka në këtë kërshirë një vla musliman a da i kujdes se munë është me shkute zote i dështu, i falimentu pasaj do të për nga mesra vazhdo në adifu do të për nga meri ale i salat e salat bi hasbi mri imi në shërri mi afton një njëri me posë shërë edhe këtu n Kjo është, la janë të ku anë il hawa Nuk flek për hamendjes Teri tash tha, musliman, zbang shto, musliman, zbang shto Muslimani, muslimani. a vloj muslimani Tash, që thot për nga musliman? Bi hasbi mriin, im jafton një njerit minë shërë Me pas shërë, enja ya, en hkira e khahu lë muslim Që me e nënshmu vabin e vetë musliman E ka qujtë nënshmimin shërë veç më në shvu, le në shvu lai, le në shvu ke. A? Për superioritetin tu volnë sigurisht mi pos rop këto. Dhe e ka thujt pejgamberi alay salatu selam, "Kulul muslimi alal muslimi haramun, demuhu w maluhu w arduhu." Dhe për hadithin, salatu, salam, e përfundon hadithin pejgamberi alay salatu selam duke thënë, "Çdo musliman në raport me muslimanin tjetër i ka haram." gjakun e ti pasurin e ti nderin e ti Allah unabaf kësi muslim Kjo është adit i pengamberit e salam, i cili vërteton se me të vërtet lëzëria i te i kalon fjalët, i te i kalon shprejët i te i kalon pamjet i te i kalon pretendimët, parullat, simbolët i te i kalon kafët me gjlisët, kuvendët është përte kësaj është një burri edhe një mirësi dhe një kajrë i madhë e cila është në shpirtin e muslimanit dhe është i gatëshëm për dhezërit e ti mu sakrifikue, me indihmue, me përkravë, mësme trathu, mësme urrejt, mësme pozili, e kështë omerat. Hadit tjetën nga pengamberi, sallallahu aleyhu sallem, e cili e tregon ndërlidhjën e besimit me edukatën dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Ka hadith i ka ka shumë vallahi vëllazër me përmend shpjegimet e dietarëve nga dal ligjëratat e qata vetëm Ibn Haxheri çka ka pru për dietarëve shpjegimet e kti haditheve shumë mirë por na vetëm po ecitojm hadithën e pejgamberit alayhi salatu vesselam me shpjegim të vogël thot pejgamberi alayhi salatu vesselam hadith sa kanë zer imam Bukhari dhe imam Muslimi ka than alayhi salatu vesselam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma ju hibbul i nefsihi, ka thamë bëngan beri, selam, nuk ka besu njëri për jush, deri sa, për vëllohun e ti, ta doj ata qka e do për vetën e vetë, ma i siklet, ma shqetsuës për muslimonë, se kja ditë s'ka, do me dhamë, tëve kundët i mali, do morrohet imani në këtë hadith megjithëse kemi përmendë në akide se nuk ka është për qëllim bërthama por për qëllim obligimi. Të lëkundët në hadith mjafton me thënë pejgamës nam tës ki besoj ç'i duot. Të kis ki besoj ç'i duot. Për çka? Se sia do vllavit tan musliman se ç'ka do për veti. Hadith ka do të thonë ç'ka do për veti valla. Pash për veti ç'i do. Çish ki qeve me pa veten mirë ç'et pa probleme, pa siklete, pa, pa kur gjojtë që ka të grithë, që ka të thumbon, krejtë muslimatë që ështëtu. Mi pa. Po. Që që ështëtu më rihet, përndryshe, vetëm i mi të bo më abet këtë, vetëm i mi ti i rritë bisedat, përndryshe të zotë i unë gjellivalën në këhajtë. A da e thëtë për nga mirë, salatë të selam, deri sa të doje njëni për juve, tjetërin që që do për veti. Mirë për d Kip e miritoj ka me dasha që ka e du për veti, ja? Kip, a qiki që, që ka pu? Po, bello, qiki musliman si ti që ka thonë. La, ila, ila, la, muam dhe rësullu Allah. Fa, namaz, që qiki? Po, kisë e miriton, ve? Kusë ka thonë, di se miriton, a të ka pu u me shëria që e miriton? Ka thonë duje, e pastaj a rrinë, a ta lemamuhe. A të ka thonë, di duja si për veti. A e amrina jo, a të ere këta lemamu, se unë me kadere di jata. Me ilm, مكادر ابسولوت سيا هوشي نو ياهوجي لجلالو اما تي دويه تي دويه شكا ثا ما مشافييو تو كي راليزوك هاديث لا ولدتو ان كل الناس تعلموا هذا العلم دو كت علم شاكم كت ناس منصوب ولا ينسب الي شيء هذا موستويا كركوش ا كومور بيشافيو كاجراتي سمريت لهبا Kërejt që di jone, kam qëf ketë musliman me ditë. Edhe kërë ko është mëstoja, ku morë për shafi i jëtë. Shemë bun histori ka shumë lezër, që ja ka da është jodh lavit musliman në Elisullat, por bidat gji. Argument? Thot hafi dhe l-bezzar, edhe thot i mënë regjab e l-hambeli, në zanës i bën tëjmijës dhe i bën kajimit. Vetëm për të dëshmu një pamje, fragment nga kjo. E mërën në kala për të të gjikue Shekhu Islam ibn Tejmijen Ebul Abbas E këshin akuzu për akidën e pasër që ka e mbante dhe i, i, i qëndron të pasë asaj prej asaj sa Allahu ti ka sifatet që i takojnë dhe nuk është Allahu Gjele Gjelalu me sifatet të interpretuar akabimisht dhe sa i qëndron bjarës dhe flet dhe ka zbit Kuranin e këshin akuzue dhe në kryje prej tëre ibn Makhluf el Maliki në prezë të autorit Malikit i cili ka qenë armik i madh i Sheikhut Islamit al-Taymijës dhe e çoi në gjyç bashkë me dy vëllezrit të tij. Edhe është injokat. Edhe paditçi e lexon padijen. Thot kë thot, kështu kështu kështu, duke lexuar kitën e sunetit. Kë thot, kështu kështu kështu. Edhe gjykati çka thot. Era fi hadha ta'zir. Unë mendoj se kta do të merr ref mirë me evro me evro niditor por shejhuu islami te imi ai ishte vidaxhi dhe cka boin i futi mburk tudol presa hontes llallivat sharafuddine ti ti vlometa pason qe ta shka kse thonti o mallkimet e zotit qofshin biuve ju ma te posha se ju ska o ju kriminalini apo Sheh shejull sultanit i cili realizon e realizon mesazhin profetik në praktik. Tha Kur'anit i vllajin e vetu than ju jeni zullumtar dhe ja niset të ulët kundër atyre. Ju jeni niset të ulët kundër atyre. I bënte i mia i tha, "Mo vlla. Për kan, për kan. Por çata i cili tha do të më të vras ti. Për çka më të vras? se mi ki mor mu e një qinë ala, një mi ala, ma ki mor kërën, jo, se ti të besu që ishtë duhet, përsta, du të me të mytë, tha i bëndë e mija, kull, Allahumme, heblehum nuran jehtedu nëbihi ilë l'hak, tha ozot, tha thuj qështu, vla vidrati tha, thuj qështu, për këta, ozot, je pja unë i drit, që ta kuptojnë me ta të vërtajtër. Je pja unë i drit, që me këta ta kuptojnë, të vërtetë. Po vlezar jo ja, amenut se i bën të imia u ka bë çaci si mall që njerëzit frikohen nga fjalët e tina. Dha është argumenti i Zotit në tok. Veç ashtu ta këto ka? Jo vallallai. Jo vallallai se pretendimet kanë ngel të kota, e kanë ngel prapë, na prap, kanë mëndrujet, e prapë i bën të imia ka më argumentuar me ta, edhe është një histori. Sikur që me si neve i bën të imia janë 800 vite. Dhe na mëste 800 vite e njëvmi ata si kodër të tjera ku janë këtë tjertë? Ka plot? Mirë po, nuk besë njëni për juve dhe risa. A e që ka i kishte burgosë për sultanin, ja qoj një letër i bënd të iminës, ma panë Allah se të kisha burgosë gabim, halal fa e kije. Dhe vallaj, tha kalzojo, ketë kadive atje, ketë që ka në nënshkrujt në burgosë, kërejtve, tha kalzojo, pa përjaçtim, pa përjaçtim, kalzojo, se asë njanit nuk jabaj haram, ketë halal Asnjonit, përvesht njonit i cili thot se unë jam armikja Allah dhe pengamberi këti se si abe Allah A këtë tjere, ka thonë ket ja u bartin kuptimin se kanë menu se përgjikojnë me shëriat Kjo shekhu l-Islam i mëtejmije por të cilin dhe të të flasmi me ligjarata i shala për jetën e tigina dhe ajo se sa ka cenë madhria shekhu l-Islam i mëtejmije Adit tjetër, ka pengamberi sallallahu aleyhu sallem të cilin e ka zeri ma në Bukhariju dhe ma n Për raportin shpirtror, ndërlazror, nga Nuhman ibn Ubeshiri, thotë, ka thambe nga Mberi, a.s.m., methelul mu'minina, shembul i besimtarve, shembul i muslimanve, fi të wadihim në dëshurim në dërmjët vetit, wa të rahumihim dhe në mëshirën në dërmjët vetit, wa të akufihim dhe dëmëshurim në dërmjët vetit, me thellul gjesed si kur shembuli një trupi si kur shembuli një trupi i dhe shteka minhu adhon te da ala husairul gjesedi bis sehri wal huma tha kurt ankohot një gjimtyr e trupit i tër trupi reagon me qka me pagjumsi dhe efe trupi Me dhim dhami, a i thu ka mos ti mos kaj, se mu dhami ato mdhim të. Me dhim krya, i thu durve, rrin ju rahat, se une, jove dhe e merdore dhe du, shumë ato mdhim të, s'jam duva rahat, apo, janë isë këtë trupin, me dhim barku, edhe koka janë isë për të lëviz, edhe gishtin, një gisht një vogël me dhim, fillon me të kitë trupin mua në kua, apo, dalin djerë se kështë më rao. Pse, se je një element, një qenjë e tërë, një... një tërsi, ta për një nësëram, muslimat që shtu janë. Dhe kush nga bje shpegime tjera, nuk i pranojmë. El-mu'minune, besimtarët, në dashurim, paska dashurim. E dyta, të rahum, mëshirë. Men lajërham, lajërham. Kush së mëshirë, së mëshirë oatë. Të atëf dhe mëshirë, dhe mëshirë, me një dhimë tënë. Që ka tha i bëni hazmi, dhe zërija e ka një definicion. Mu gëzu kër gëzohët, me dhim të kërti dhejmë ati. Nëse s'ki dhim të ta, nuk i e këti trupi. Je një trupi tjetër, a me këti trupi jo. Pa dhim të qëka i dhemë ti, pa u gëzu kërë gëzohën këta, problem është. A shumë problematike madhe. Hadith tjetër, nga Bengamberi sallallahu aleyhi wasallam, dhe se në kanë zhiri ma, muslimi. Ka than, da'vetu l'mër'i l'muslim li eqihi, bi dhahri l'gajib, mustajabëtun Ka dhëmë bëngam mëri a.s. Lutja e njeriut musliman për vëllauën e ti pas shpine është mustegjebe e përgjigjur e pranuar A e nashka lutë me pas shpine O Zotë që të janë shesh dhe në letin O Zotë unë e di se kja i deviju ma shpejt kalzoj e se s'ka dal mi deviju njerëzit që si muslimana Që kja, povleza, ta për thamë me fatketësi dhe me dhimët O, ne di si i të vijun, poveç Allah alem, bas të radhët vetëve këtë delësh Kja, lazer, kja nuk ka dashuri, kja urrejtje kja, kja në lëkurën e ipokrizis Kja në lëkurën e ujkut me, me, me fasadën e delës Da'uatul mërë il muslimi li e khihi lutja e muslimanit pas spina është mustaxjabe çfar lutje o zot si të ket gabimin mloja si të ket gjënoje falja si të ket devijime udhzoje udhzoje drejtoje përmirësoje formulizoje begatoje o valla nuk harxhon atë e zoti ka shumë vallahi nuk harxhon të ketë mëna pa milionera ai nuk harxhon ke të shtumen pa ulemon nuk i harxhon çfar harxhon nuk i harxhon mirë po çka kushton mu lut mirë po mos lutja ka lëzëm për fukara lëku në shpirtit si kur të jehudve që than i e duvdahi me këllule dorë Allah o të është në shtërëngume tha dhe u gjelluara ghullet e i dihim ata i kanë durë të shtërëngume e menojnë për Allah unë qështu beli e dehu me pësuta ten Allah i ka di durë të shtërira i unë fiku kejfe jesha asaj për ketë dhanëmës i e pëqishdojaj unë së më rosa i ka Muslimanosi harxhon, nuk harxhon jallwala. Ai harxhon. Kamë ardhur njerë të fundit çka i injhenat sa vë dot dunjaja. E shiko, njerëzët punojnë çeveri të vogël, për një, një komund të vogël, doin mi dal mend. Apo për një perandori doin mi dal mend lufta e kriz, e kështu me radh për çka? O, vë dot dunjaja. Kjo nuk është logjika Aristotelite teksti të tekstit pejgamberi t'a sallallahu alajhi wasallam. Vë dot dunjaja. Sa viti i duhet me shëtita ta Gëtë dë njojë Kush i fundit Pa ato tjertë Pa ato tjertë Vëtë zotë jetë i sakana ta Nuk arëgjoha ta Mus me dhe se e aja unës mujë mulut vada përket Duhet mulut më të mishë ka dhomi nga mëri Alejsh salatu salam Pas a i tha Indë rësihi melekun muwakkelu Kullëma dhe ali e khihi bi khairin Kale lë melekul muwakkelu beh Amin tha, Në kokën e ti është një melatë që E autorizuar nga Zoti Për ta Gjdoherë që ka lutët për vlavin e ti Bi kajrë Subhara Allah Kjo e rahmeti Allah Mu lutë me shërë Nuk thot Shikë që fa rahmeti Zoti gjellua Gjdoherë që ka lutët për vlavin me kajrë Thot me latë që amin Amin Amin e dini, Allah o përgjistë. Pas ta i thot, edhe ty që ashton. Edhe ty që ashton. Lezar, man e me, këta i bën kaj me lëgjovzije e ka përmend. Nuk e shifë në një njëri të begatum me sukses. Ndunja dhe në akiret, ka thonë vetë se zemra e ti lutët për muslimant. Nuk monet. Këta shifë një një shtrëngum, ja kam shelë Allah o dyrtë, ja kam privu nga suksesi. Asë dunja asë në akhirat, dhije se e ka zemrë në ngusht për muslimant dhe Allah e trajtonë në basë të zemrës. Në basë të zemrës, qështë të ki zemrë, një ka qohore, në ngusht, në ngusht. Adit jetën nga Pingamberi së sëllim dhe me këta e përfundojna, nga se edhe e gjatëm, Pingamberi a.s. salatu e selam, hadin se kanë ziri imam Ahmedi, edhe pse në tavë dhe zërkohë shumë. Vëllaj, veç me hadith, Allah se përvesh shemë bullin që ka e pruna për me të regu që ka praktikua vetëm tekst të hinorët të pingamberit sallallahu alaihe sallam të shpalljes hadith jetër nga pingamberit alaihi salatu e salam imam ahmedin e musnedin e tina nga jezid ibn Esed el Qasri thot më ka than muhe pingamberit sallallahu alaihe sallam e tu hibbul gjenne e don gjennetin Kullë të në amë, thashpo, kalë, më thapin nga Mbede Alej, salatu e selam, e hibbe, fa e hibbe li e khike, ma tu hibbu li nefsik. Atëherë, në gjuhë në arabe, vëzër, është një forë kushtore, e cila, kër jepët një parakusht, pas të vjenë gjevabja të kushtin, vjenë me the, e atëherë, Më nëse do me mritë që ta, mbaju që saj. Apo, inkundu minin, që shtetë Allahu 6.5 në Kur'an, nëse jeni besimtar, që shtu? Që që që që që që dhe, aja do gjenetit? Po, atëherë, për mbaju që saj, qëka është? Atëherë duje për dhavin tana, që ka i do përvejti? Më pas kona, shka i kështë mi thonë. Në thonë, njone, a do me i në gjenet, po du me i vlo. Me që ka do me i? Vla. Me që ka do me i mos më ndohë se vetë me parula e me simbole e me përkatsime shkohët e Zotit e barek e vete adha. Asë një fargrimë që nuk lujnë rol taj, vetë me realitete të zemrës, të praktikës, të shpirtit, të qenjës reale të islamit dhe imanit në zemrën e njeriut. Të ndoj për nga mberi a.s. e këshulloj këtë sahabi jezid ibn Esed, çë nëse dëshiron xheneitet e Allahu xhellahu ala nëse dëshiron që zemra e tij të arrijë mirësinë e Zotit let'ja doje për vllavin e vet ata që ajo përvetë e lusi Allahu xhellahu ala që Allahu te bareke ve teala namundson që mos jemi prej atyre të cilot kemë midisë në këtë botë e na shndërroi ajo në armërcinë në botën tjetër. Elucim Allahu te bareke ve te ala, që Allahu xhelal xelalu ut na bam prëd devotshmëve dë dhe lidha jonë të jetë për devotshmërinë. Elucim Allahu xhelu ve ala, që Allahu te bareke ve te ala muslimanë që janë Allahu te dihman. Allahu te bareke ve te ala të bashkon zëmat musliman e muslimanëve të vërtetë. Elucim Allahu xhelu ve ala, që Allahu te bareke ve te ala hipokrizit, ndjellakëcit, të largon gazëmrat tona, zullumët, korrupsionet, xilit vorrajte gjithçka e cila mundon nje zeemr te muslimanit kundrej zeemr se lallahu ta ti allah ta largon elucim allah te bareke we taala ce allah ju jelle jalal ne muncen kuptu kuranen ne kuptu hadithe ne peigamberit sallallahu alejhi wasallam dhe me kta me manifestu ne jeteten tona e qulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu inhu huwal gafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin